Halló. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Aki ezt más időszakban nézi, az jöjjön rá, hogy ez Pinteken egyenes adásban ment a Youtube-on március 7-én talán a Filipov Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Azt kérdezem tőled, mindenre fel vagyok készül, vagy akarsz -e beszélgetni velem az elmúlt 9 napodról, vagy beszélgessünk másról? Arról beszélgetünk, amit kérdezel. Akkor légyes adj egy összefoglalót az elmúlt 8-9 napodról. Szabadságon voltam, utazgattam, mondanám, hogy pihentem, de elég aktív volt a, a pihenés. Kínában voltam, három város meg. Nagyon izgalmas volt, és nagyon volt meglepő. Először? Aha, igen, igen, igen, igen, ezért volt meglepő. Mit hoztál haza magadban belőle? Ö, rengeteg sok élményt, össze de, de erről van szó, uh, izgalmas volt, tehát én nagyon sokat olvastam Kínáról, szerintem sokan így vagyunk ezzel, és ehhez képest az, amit az ember a saját bőrén tapasztal, és a saját szemével lát, és a saját kezével tapint, az, az nagyon meglepő tud lenni. Részletek? Hát, mi, miért neked? Ne, nehéz, nehéz ilyenkor... Ne, hát figyelj, ö, azt, azt se tudtam, hogy azt fogod mondani, hogy igen, tehát én fel voltam készülve másra is. Mondj egy olyat, ami meglepő volt. Nem beszélgetünk mi az utazásodról, úgyhogy most először beszélgetünk, úgyhogy más kettesbe beszélgetni, más több ember előtt. Azt se tudom, hogy mi az, amit ebből meg akarsz osztani, mi az, amit nem. Te egy diszkrét ember vagy? Óvatosan kérdezek. Nekem meglepő volt az, hogy Például, hogy mennyire nem beszélnek angolul, és mennyire, mennyire autokton a kínai kultúra. Tehát az mit csoda? Az azt, az azt értem ezzel alatt, hogy mennyire nehéz volt mondjuk kínai kortársirodalmat angol fordításban felhajtani. Értem, hát engem Mogy meg az lett, meg, hogy te nem tudsz kínaiul, tehát végül is lehet, hát, hogy ők Még. Még, még, igen, még. Igen, igen, igen. igen. A próbálkoztam, tehát néztem, hogy hogyan lehet leesajátítani alapkifejezőseket, hát borzalmasan nehéz. Már csak azért is, mert ott is régiónként azért eléggé más, hogy beszélik ugyanazt a nyelvet. Tehát azért találkoztam ott olyan magyar, részben magyarokkal, részben külföldiekkel, akik 30-40 éve élnek Kínában, és hát ők is azért küzdöttek kihívásokkal. Mondj még egy meglepet, meglepőt. Borrasztan elkezdett érdekelni a kínai opera, amiből három előadást is láttam. Három nagyon különböző és a hagyományhoz különbözően illeszkedő előadást, és elképesztően izgalmas ez a világ, amiről én nem sokat tudtam, tehát néhány felvételt láttam youtube on megolvasgattam, és nagyon elkezdett érdekelni, hogy megértsem. Hát ez egy, ez egy há, háromszor hosszabb tradíció, mint az európai opera, és nagyon más jellegű. Pekingben, csengtuban és Csungcsingban hallgattam ilyen előadásokat. Mert hogy akivel mentél, hogy egy opera barát? Hát én is az vagyok, meg akivel voltam, meg akikkel találkoztam, azok mind olyanok, akik érdeklődnek a kínai kultúrának nagyon sok terméke iránt. Kikapcsoltam a telefonomat, annyi magánéleti vonatkozást akarok neked és az Andrásnak mondani, ez szolgálati közlemény, ahogy régen a Kejfejancsiban erről volt szó, hogy most egy olyan üzenetet kaptam, amely valójában az andrás fogja felszabadítani, mert avval az emberrel fog beszélgetni, akivel a te feleséget beszélgetett az ügyben, ahova végül is sajnálatos családi történések miatt nem utaztunk el, az Andrásék pedig elutaznak, és most reggel mondtam neki, hogy ha tudok, akkor segítek, és azt is mondtam neki, hogy látod utazás-utazás, hogy van bennem valami sajátság, féltékenység, mert mi ugyan nem jutottunk el oda, és ő elmegy oda, és nem is azt sajnálom, hogy ő megy el oda, mert én örülök neki, hogy elmegy, hanem azt sajnálom, hogy mi nem jutottunk el oda, és nem csak azért sajnálom, mert nem mentünk el, hanem azért sajnálom, mert nem voltunk együtt, és itt most leviszem a hangsúlyt, ha érthető volt az a mondat, amit én itt elmondtam, meg lehetősen hosszan, és amit nem tudok lefordítani kínaira. Értető volt, én azért bízom benne, hogy idén még eljutunk. Értem, csak most konkrétan tőle jött egy üzenet, mert elfelejtettem. Kikapcsolni, András, ez neked egy jó hír. Um, szóval azt kérdeztem, és már nem is emlékszem, hogy mit válaszoltál, hogy ez a másik ember, akivel voltál, ez az ő programjának volt kötelező része az opera. Nem, nem, nem, egyáltalán nem, ez saját, saját kezdeményezés Igen? Volt. Igen, az illetőt ne is említsük, mert nem, nem, nem járult hozzá, hogy erről De nem akartam említeni ennél több. Jó, csak mondom, a biztonság kedvéért De nem, figyelj, uh, láttad, hogy meglehetősen dített? Igen, igen, értékelem. El szóval, elvégeztem hogy, a Kém Egyetemet. Szóval, szóval ez, ez, ez bonoszal izgalmas volt, és nagyon, nagyon kísért egyébként ez az élmény, meg azóta is olvaggatok róla. Ez egy iszonyatosan komplex világ. Ott tartottunk, hogy háromszor hosszabb. Úgy, úgy értve háromszor hosszabb, hogy, hogy a, ugye van erre a szakamatottabb verdége, de az Európai Opera az mondjuk 5 600 évre néz vissza, ez pedig az időszámításunk szerinti 4. századtól kezdve. Úgy, Ez, ez jó válasz volt, mert én attól féltem, hogy háromszor hosszabb időben. Nem, nem, nem, nem, abban kifejezetten rövidebb, de sokkal sűrűbb sok szempontból. De mondom, teljesen más meg érdekes azt látnia, hogy a 20.-21. században elkezdik vegyíteni a két hagyományt, és mondjuk láttam olyan kínai operát, ahol a hagyományos kínai zenék mellett európai szimfonikus <gül> zenészek is részt vettek, ami egy egészen furcsa mix, nem így szerintem nem is működik jól. De mindegy, hát, ezek olyan részletek, amik annak érdekes, kezd a dolgot felfedezik. A eszembe közben a legnagyobb meglepetés. A Csoncsinkben sétáltunk egy nagy parkban, amikor egyszer csak véletlenül beleütköztünk egy petőfi szoborba. a eléggé meglepő volt. Igen, elküldtem neked, csak mondom, hogy az egy váratlan találkozás volt. Valószínűleg, ha meg akartuk volna keresni az egyetlen petőfi szobrot Kínában, akkor nem sikerült volna. volna. De Nagyon sok kérdésről akartam bele beszélgetni, meg? hát ugye alapvetően szeretek veled beszélgetni. A helyzet a következő, hogy átkötő kérdésként szerepeljen az, hogy a ruhatárat használják-e. Kínában, az operákon. Egyáltal milyen évszakba érkeztetek? Ö, nagyjából hasonló, mint itt. Okay, Tehát használják ilyen... a ruhatárat, vagy beviszik? Ja, beviszik. <gül> Sőt, a legtöbben kabátban. Ez is egy nagy különbség, hogy sokkal inkább emlékeztet maga a közeg egy hát egy ilyen délutáni matinéra vagy inkább vásári komédiára. Tehát az emberek bizonyos helyeken akár popcorn tesznek opera közben, teát rendelnek, kibejárkálnak, kiabálnak, tehát egy nagyon más, más kultúrája van az opera hallgatásnak. Igen, az akkor lépek még kiabálnak. Éreztél-e készítést, hogy rászóljál arra, aki kiabál? Vagy annyian kiabáltak, hogy reménytelennek láttad? Nagyon késztetést éreztem, de azért, mert én másra vagyok szocializálva, miközben ott teszem de a De mit kiabál? Megérkezik mondjuk egy belső turista csoport, akik fél óra késősen jönnek, és akkor el kell foglalni a helyüket, rossz felemennek, véletlenül a színpadra, kezd el feltévedni, ahol megy az előadás. Ez és akkor onnan jutottad? A... Igen, Igen. és a világnyítós esernyős idegenvezető az meg odakijabál nekik a terem másik végéből, hogy nem az a sor. Igen. Telefonnal veszik fel az előadást, ami hát nálunk nagyon furcsa. Ez a kulturális különbség, ez engem mindig nagyon foglalkoztat az úszoda, járok, és amit most még egyszer nem jegyeznék meg, már az uszoda védelmében is, ott azért rendszeresen előfordul, hogy nem használnak törlük között. Oké, velem is előfordult, hogy nem voltam minden szempontból komilfú, és volt egy hölgy, egy hatvanas hölgy, aki nem használt, és végül is nagy nehezen megálltam, hogy ne szóljak neki, pedig már a nyelvemen volt kimenetkor. Akkor azonban teljesen megdöbbentem, és közös ismerősünk azt mondta, hogy ő nem is menne soha többet ebbe az úszodába, vagy legalábbis kikerülné, vagy elkerülné, amikor az előtérben fogta magát, és egy ollóval elkezdte a lábkörzmeit vagdosni, és ott konkrétan tényleg arra gondoltam, hogy hát ez nem fér bele, de valami, nem tudom megmondani miért, inkább azt választottam, hogy egyszer elmesélem neked, bár fogalmam se volt, hogy ezt egyszer szóval fogom tenni, mint hogy ott azt mondjam neki, hogy hát tehát nem tudom, hogy mit mondtam volna neki. Uh -huh. tehát, hogy mennyire, tehát, hogy neki eszébe se jutott, hogy ez, ez, ez, ez, ez nem. Csak gondoltam, hogy én is mesélek neked valamit, ami nem az operával kapcsolatos. Van egy másik fejezetem, belekezdhetek? Persze. Részint a Navracsicsa, részint Kisamrussal is fogok beszélgetni, részint a városok önvédelméről, másfelől pedig ugye a... Hát a kincstárhoz való befizetésükről, hogy ezentúl nem kereskedelmi bankokhoz, hanem máshova kell befizetniük a pénzüknek egy bizonyos részét, ezt majd a következő beszélgetésekben igyekszem szakmaiban kifejezni. Mind a két esetben eszembe jutottál te, hogy ez ugye nem egy keresztbe teljes mértékben, azon, az, azon a fejezeten, amit te az önkormányzatokkal tettél, tanulmányoztad őket, tanácsadás történt, de közben a világban, konkrétan Magyarországon olyan folyamatok indultak el, amelyek, amelyek az egész önkormányzatiságot átértelmezik, átmenetileg vagy tartósan, és amelyek érintik mindazt, eh, amivel kapcsolatban te megnyilatkoztál, ha másért nem, azért, mert a hangulat lesz más, ez talán kevésbé jelentős, és a pénzügyi helyzet is más lesz, ennek már nagyobb jelentőséggel van, és a jogi kultúra is cserélődik. Eh, nem régen jöttél haza, nem feltétlenül vagy mindennel tájékozva, de attól tartok, hogy tudod, hogy miről beszélek. Igen, hát olvastam a sajtógatot. Ez mennyire befolyásolja mindazt, amit egyébként te az önkormányzatiságról gondolsz? Hogy mennyiben befolyásolja azt, amit egyébként te az önkormányzati emberekkel adott esetben abnak az oktatásnak a során, amelyben te vagy a tanár, átadsz nekik ismeretet? Az oktatást nagyban nem befolyásolja, hiszen mi nem... Nem aktuális ügyekre reagálunk azoktadásra, hanem alapvető készségeket és tudást adunk át. Az én modulomban mondjuk azt, hogy hogy kell közpolitikát írni. Én ezt értem, de te azt is, hogy hogy lehet, guzs, ö, ö, ö, ö, hogyan lehet zsákban futni? Nem, én nem tanítom, de van egy olyan modul, amely többek között az önkormányzati gazdálkodásnak a körülményeivel, fontosabb jellemzőivel is foglalkozik. Azt hiszem, hogy ezt pont holnap fognak erről tanulni. De hát szerencsére nem az én kompetenciám, úgyhogy... Ezzel más fog a kérdésünkön foglalkozni. Egyébként meg a, az sú Intézet, mint közpolitika alkotó agytrözt, az, az ugye nem a politikai cselekvédben vesz részt, hanem a változó politikai környezetben, ahhoz is nyilván igazítva a javaslatokat dolgoz ki. Tehát nyilván ezzel majd nekünk is kell valamit kezdenünk. de a klímaváltozással, de... mármint az önkormányzati klímaváltozását, azt is hagyjátok számításon kívül, ha csak én nem mérem föl rosszul az egészet és jelentéktelen dolgokról kérdezlek. Nem, nem kell jelentéktelen dolgokról. Ne, nehéz most megvilágítanom neked így hirtelen a, a, az aktuális történések és a hosszú távú stratégiák közötti kapcsolatot, de az, hogy mi történik az önkormányzatok gazdálkodásában már holnapra, holnapra, az nem változtatja meg azokat a szerintünk fontos stratégiai célokat, amelyeket érdemes. Kitűzni önkormányzatoknak, vagy nem változtatja meg azt az alkalmazkodási készert, amiben adott esetben, mondjuk egy energiaválság vagy rezsűválság esetén szembesülnek. Tényleg is számoltok azzal, hogy az önkormányzatiság egyszer megszűnik, és valami más veszi át a helyét, vagy az önkormányzatok helyére is bevonul az állam? Nem. Azt a, az egy nyilvánvaló adottság, és erről mi is viszonylag sokat írtunk, hogy akadnak olyan körülmények vagy olyan kihívások, amelyek kapcsán érdemes újra gondolni az állam és az önkormányzatok feladatmegosztását. Azt, azt én nem gondolom, hogy az egy reális trend lenne, hogy az önkormányzatok, mint olyanok tartósan megszűnnének vagy eljelentékelülnének. Azt látom, az egy nagyon érdekes jelenség, és erről is mi sokat beszélünk, meg a, a magvatás során is ez szóba kerül, hogy. Nagyon nagy különbség van városvezetések, vagy településvezetések között a tekintetben, hogy a meglévő kereteket milyen kreativitással tudják belakni. Tehát akár egy csökkenő, mozgásterű önkormányzati rendszerben is, egy agilis polgármester, vagy egy agilis képviselőtestület, az nagyon sok mindent el tud érni, hogyha nem arra koncentrál, hogy mit nem lehet megcsinálni. Arra azt keresi, hogy hol lehet kimondani a kereteket. Készültem, és van még egy más területtel Kapcsolatos hasonló kérdésem. Az Egyesült Intézet Facebook oldalán e, hogyan tegyük fenntarthatóbbá otthonunkat, a Mahöz éves konferencián Csernős Túra, klíma-energia és környezetpolitika igazgatónk egy gazdaságos, fenntartható igazságos épületenergetikai felújítási program legfontosabb jellemzőiről osztotta -e meg gondolatait, stb. stb. Ehhez kapcsolom. Tehát nem erről, hanem ehhez kapcsolom azt a hírt Brückner Gergely Tollából, Telex. 2013-ban a nitrogénművek ugye ez a bigeféle történet, nemzetközi kötvény bocsájtott ki, ez az újabb kötvény, amit kibocsájtott a 2025 májusában jár le, csak hogy a nitrogén művek nehéz helyzetben van, mert nem tudná egyszerűen visszafizetni, és amikor arról van szó, hogy miért nem tudja visszafizetni, akkor jutunk el uh, egyébként Csernus Dórához és az Egyensúly Intézethez a nitrogénművek problémái közül elsősorban a fő vagyis a földgáz ismétel drágulását, az olcsóras és belorusz konkurencia folytogatását, és most jön a lényeg számomra, illetve a széndiokszid kibocsátásra kivetett magas hazai adót emlegették forrásaink. Utóbbit az Európai Unió bíróságán támadta meg a cég. A nitrogénművek úgy fogalmazott, az adóbevezetés óta 50 millió euró plusz költséget jelentett a vállalatnak, amely más EU tagállamokban nem terheli az iparági szereplőket, így ezt a költséget nem lehet át hálítani a gazdasági szektorra ezen felül, további 25 milliós eurós költséget jelent a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagdíja, amely szintén csak Magyarországon érvényes, és további versenyhánytalált okoz a szomszédos országú gyáraival szemben. És itt nem csak a hazai jogalkalmazásról kérdezlek téged, és igazságtal kevés idő van, és szegény Paulauszt, erre szinte alig marad majd idő, eh, hanem arról, hogy eh, maga a környezetvédelem, amelynek ugye része a kvóta, a kibocsátás mennyire másféleképpen van értelmezve a világban és az Eur Európában, az Arika Egyesült Államoknak az ehhez való viszonyulása mennyire más, mint az Európai Unióé, ugyanakkor ez a világban egységesül, tehát amit mi elérünk eredményként az Amerika óhatatlan lerombolja, mert abból adódóan, hogy mi felveszünk egy olyan kabátot, amit ők nem versenyhátrányba kerül. Ez már nem pontosan a bige történet, de ez is tartozik, és a kérdés az, hogy ebben a meglehetősen komplex helyzetben te például a környezetvédelem ügyére hogyan tekintesz, miközben ha mi itt Európában nem szennyezünk annyira a környezetet, de Afrikában és az Egyesült Államokban, pokozottabban, akkor a levegő, ami fölénk érkezik, az nem Európa fölötti levegő, az cserélődik. Akustán... Ezt én nem is környezetvédelemnek hívnám, hiszen. Oké, okay, nevezzük más, más a környezetet. Nap. Jó, bocsánat, csak ezt fontosnak tartottam, hogy érezni. Ennek az egész történetnek az alapvető dilemmájára mutat rá, nevezetesen, hogy van egy globális probléma, amelyeket nemzetállami, illetve kormányközi keretek között próbáljuk kezelni, és bármit, bárhol csinálunk, annak a hatásai mindenhol érezhetők lesznek, és az európai. A klímavédelmi intézkedéseknek is egy kezdettől fogva meghatározó dilemmája az, hogy hogy lehet éleljárni, mintát adni, trendet szabni úgy, hogy a saját versenyképességünket a túl gyors vagy átgondolatlan klímavédelemmel nem ö, rontjuk. Hát ez ennek egy, egy látványos példája. Ugye itt két oldalról lehetne megközelíteni a dolgot. Az egyik az, hogy jó, fontos a klímavédelem, de közben ne hogy mondjam, másuk alá a versenyképességünket, a másik pedig az, hogy fontos a versenyképességünk, de közben szeretnénk itt élni a bolygón vízpolgárháborúk és klímapolgárháborúk nélkül 30 év múlva is. Mi nagyon sok szakpolitikai javaslatcsomagot dolgoztunk ki, amelyek mondjuk a klímavédelemnek a szociális hatásait igyekeznek tompítani, amelyek igyekeznek segíteni az iparnak a, a, az átalakulását úgy, hogy az ipar ne össze. Ezek ilyen szakpolitikai kalibrálási kérdések, amelyekben most éppen a témavédelem mintha vesztésre állna, de én ezt egy ingamozgásként látom, ahol előbb-utóbb. Hát Hozzá térek, hogy ez se kizárólag magyaros problémája, éppen abból adódóan hát amit te tehát valójában koncepciót nektek tulajdonképpen a világra kéne alkodnotok nem erre a 93 ezer nézet ha még jól emlékszem az ország méretére. Hát, hogyha lenne egy világméretű klinakormányzás, akkor valójában ez lenne az ideális, és ilyen szempontból keretes a beszélgetésünk Kínában egészen megrágó azzal szembesülni, hogy mennyire más, hogy viszonyulnak például a műanyag használathoz, mint nálunk, meg a nemlózások használatához. Tehát kicsit megmosolyogtam azt, hogy mi arról igyekszünk, hogy nem tudom, vécépapírból újrahasznosított táskákban vigyük haza a kenyeret, miközben ott minden egyes terméknek saját külön nálózacskót biztosítanak. Ugye mi élünk egy 9,7 milliós országban, az egy másfél milliárdos ország. És akkor nem beszéltek Rám, Afrikáról, ahol szintén ismerőseim arról számoltak be, vagy Ázsia más területeiről, Vietnámról mesélték ezt meg, Kambodzsáról, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt, de inkább 30 évvel ezelőtt ott milyen tisztaság volt, és most a folyó torkolatot nem lehet látni a palackoktól. Igen, ettől függetlenül előrehaladás ezeken a területeken is van, tehát Kínának is most már van egy egyre izmosabb klímapolitikája, és ilyen szempontból én azért nem becsülném le az európai mintaadást. Nevezetesen, hogy előre szaladunk, gondolkodunk azon, hogy milyen, milyen beavatkozásokkal lehet ezt a tüdelmet elősegíteni, és előbb-utóbb, a remények szerint legalábbis felzárkozik hozzánk a világnak a többi része, hogy kevésé ismerd, de mondjuk pont Kínában a több, száz, sőt lehet, hogy több ezer tüntetés, demonstráció, mindenféle hatósági polgári konfliktus zajlik évente, amelyeknek a nagy része az környezetvédelmi jellegű összecsapás. Tehát, hogy a problémát azt érvékelik ezeken a területeken is, és ezeknek előbb-utóbb lesz hatásuk. Mondom, az egy, az egy létező probléma, és ezzel nekünk is kell kezdenünk valamit, hogy a napi szalagcímek azok néha az érzületet afelé irányítják, mint hogyha ez a küzdelem megszakadna, nem elég gyorsan menne, az összeomlás fenyegetné. Én azért hosszú távon értékelném azt, hogy már felálladunk ebben. Maga most egy, egy visszalengés látok az engemben, de szerintem ez nem lesz végleges. Végül, de nem utolsó sorban, uh, itt van a könyv, amiről neked is meséltem. Ugye ez Paul Austernek a Sunset Parkja, ami teljesen lenyűgözött, és a kiadónak, Bárdos Andrásnak mondtam, hogy ez a 4-3-2-1, ez kifogott rajtam, de. Uh, de a, a, a, a, az, az, hogy az auszter az közel került hozzám, és ez egy enyhe kifejezés, az alapvetően neked köszönhetem. Ennek adlak megtisztelő. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, találkozzunk majd valamikor. Úgy legyen, én is köszönöm. Én is köszönöm, szia! Szervus. És akkor hívjuk fel Navracsis Tibort. Igen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Uh, miközben könnyen lehetséges, hogy nem hoztam el magammal minden papíromat, már pedig azon a papíron ott nagyon sok dolog szerepelt. Uh, azt kérdezem öntől, hogy én azt jól érzékelem-e uh, a Veszfelényi Polgárral Navracsis Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, ezt jól mondtam? Igen, tökéletesen. A, beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdés, ez egy szokatlan dolog Magyarországban, nagyjából már egy kihalt műfaj, védett állatok vagyunk, mint, vagy a beszélgetés mindenféleképpen egy védett műfaj, a mi esetünkben meg vagyunk gyűrűző, mert szerintem ilyen máshol már nincs, meg is rónak emiatt, hogy hogy lehet beszélgetni a napracsicsodát, érti, vagy szétültet bennünket a nép, mint annak idén az iskolában. Jó, a, Szóval, hogy... Az ön megnyilatkozásaiból számomra egyértelmű, akkor is, ha ezt vitatni fogja, már pedig ön a téma tehát saját magával meg is csak jobban van tisztában, mint én, hogy azért önt is váratlan helyzetbe hozta a miniszterelnök azzal, hogy kiadta önnek az, önvédelmét, az önvédelemhez való jogát, és azoknak a jogosítványoknak a kialakítását a miniszterelnök, mert... Egyfolytában exkluzálódik a rövid határidő miatt, ami egyébként március 10 és ami hétfő. Talán két hete volt, vagy másfél hete volt a, a, az évértékelőbeszéd. Ön egy olyan országjárásba kezdett, amit, ahogy tapasztalom, egyébként korábban nem tervezett, de próbál konzultálni az önkormányzatokkal, de... Hát ez egy nem teljes mértékben navracis kompia, kompatibilis helyzet. Én ezt érzékelem. Hát igen, de annyiban navracis, tehát ha, igen, milyen értelmelem. Rengetegszer volt már ilyen helyzetben. Ez, Elnézést, rosszul trossz... fogalmazok, ha azt mondom, mint a hadseregben, hogy egy a parancs, egy a végrehajtás? Nem, nem fogalmazok rosszul. Hm és jó, de munkahelyen is van ilyen, mert azt mondja, hogy már pedig ezt délre meg kell csinálni, és akkor az emberek nekiállnak lázosan dolgozni. Tehát a helyzet az, hogy, hogy ez a téma az elég régóta gomolyog. Egyébként az én választókerületemben is. Ugye ez a balaton északnyugat. Erről beszéltünk. Igen, hát, és a budapesti agglomerációban pedig mindig is látjuk ezt, vagy fokozódva látjuk. Tehát az, az, hogy ilyen rövid határidővel történt a dolog, az, az meglepetés. Az, hogy maga a téma napirendre került. Az, az nem meglepetés, és a konzultációt, és az országjárás tulajdonképpen két okból döntöttem el, mert csináltuk volna azt is, hogy jövő héten valamelyik nap beterjesztjük a törvényt mindenfajta egyéb uh, tanácskozás nélkül, de magát, a témát is szeretném az országos politikai témák közé fölküzdeni méghozzá a polgármesterek által, tehát tudják a polgármesterek, hogy ez téma, Másrészt pedig ez szerintem egy olyan jelentőségű ügy, helyi ügy, amelyről a polgármestereknek első kézből kell értesülni, nem újságból. Ez viszont azt is jelenthet, hogy nagyon gyorsan kellett megszervezni, hiszen két hete volt talán az ország értékelő. Igen, én, én is ezt mondom. Megszem. Tehát a naptáramat is figyelemelő, meg az államtitkárok naptárjait is figyelemelő. Átérta. Ah, így, teljesen, Az emlékezetemből dolgozom, de milyen jó, hogy ezeket nem itt kell elolvassam, hogy a második kelet polgármestere egyebek közt azt vetette föl, és én ugye ezt kerestem is, és nem találtam. Nevezetesen, hogy hát ön nem tud bemutatni ezügyben egy jogszabálytervezetet, mert jogszabálytervezet jelleg nincs, tehát hogy kívjuk a návrat, és nem mondan, és nem mondan. Megvagyunk, vagyunk, hát meg történt? Nem tudom, hogy elmondom, amit látok most. Egyelőre meg Igen, hát mondtam, hogy hívj és mondtam. Igen. Mikrofon próba hall engem? Igen. Valamilyen műszak hiba volt, mert kapta az SMS-emet? Nem, még, de nem néztem. Lehet, de de írtam. Nem értem írtam. Igen, írtam. Figyelj. hiba elnézést. Önnek küldtem. Jó, jó, biztos megkaptam, akkor csak nem néztem. Bocsánat. Jó, csak azt akarom mondani, hogy ez még nem a cenzúra. Azt akartam mondani, hogy ha ellenzéki politikus lennék, akkor már rögtön azt mondanám, hogy ímehetessék. De azt is mondhatnám, hogyha egyszer majd mi kerülünk hatalomra, ami nem tudom, hogy mit jelent, mert én csak magamat képviselem. Tehát én senkit nem képvisel saját magamat. Ha egy Hugh Grant filmre emlékeznék, ugye a Julia Robertson ott azt mondja, hogy magát mindenki ismeri, engem néha az anyám se ismer föl, mondja Hugh Grant, amit sajnos nem mondhatok, mert anyám már nem él. De, tehát hogyha csak magamat képviseltem, de ha netán én leszek hatalmon, és élek maga a hatalmi gépezet is, tehát ez egy egyszemélyes üzem lesz, akkor se tervezem a, a, a, a szólásszabadságnak ilyen mérvi megfosztását. Tehát ö, ön, önnel mindig kivétel fog tenni, és hogyha ön másnak is akar majd jogosítványt, akkor erősen elgondolkodom, és majd hozzak egy pozitív döntést. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Um, így próbálom fenntartani az érdeklődést a műsor iránt. Ilyen eszközeinkkel dolgozom. Hogy ugye arról volt szó, még emlékszem rá, ez nagy dolog, hogy nincs norma szöveg. Igen, igen. És akkor erre azt mondtam, hogy ez a sap, van sapka, nincs sapka esete. Mert ha úgy megyek oda egy konzultációra, hogy nincs nálam normaszöveg, akkor, a, akkor ha valaki éppen nem akar konzultálni, akkor azt mondja, hogy, hogy, hogy miről akarok konzultálni, ha nincs is normaszöveg. Ha pedig úgy megyek oda, hogy van normaszöveg, akkor pedig azt mondja, hogy most minek megyek konzultálni, amikor már úgyis meg van írva a normaszöveg. Tehát ez akarat kérdése. Senki az égvilágon a második kerületi polgármesteren kívül nem kifogásolta azt, hogy nincs normasöveg, mert megértették, hogy konzultálni akar. A második kerületi polgármester nem konzultálni akart, valami mást akart, ezt őtől kell megkérdezni, mi a búbánat akart, mert egyébként szavakba kötött bele, és úgy, hogy maga a jogszabály, és ezt mindig az elején, el is mondom, szándékaink szerint nem kötelező, tehát ez nem azt jelenti, hogy elfogadják ezt a jogszabályt, akkor minden önkormányzatnak kell valamilyen rendeletet alkotnia. Aki akarja, csinálja, aki nem akarja, nem csinálja. Tehát a második kerület úgy gondolja, hogy a sértő ez a jogszabály, akkor egész egyszerűen nem alkalmazza. Én nem személyes inzultusokat akartam, hogy ki, nem konzultálni akartam. Ő nem. De hát ez, ez egy másik dolog, ez a személyek válogatja. Mindenesetre találkoztunk tényleg az államtitkárokkal együtt, szerintem közel. Közel, mondjuk 2000 polgármesterrel, ez az egyetlen olyan volt, amikor valakinek így sem a törvényjavaslattal kapcsolatban volt negatív véleménye, hanem úgy általában. Igen, de az sem, Navracs is kompatibilis, hogy ugye azt is mondta ön, hogy ugye hirtelen egy ilyen panasz délutánnál, vagy panasz délelőtti, annak függvényében, hogy mikor volt a találkozó, változott legalábbis a, az a találkozó, ahol a főpolgármester és a második keleti polgármester is itt ott volt, hiszen az ön nyakába öntötték mind azt e, a problémát, ami egyébként az önkormányzatoknak jelenleg fáj, az építési engedélyeknek az elvonásától kezdve a szolidaritási hozzájárulásig kezdve minden, ön pedig hát is módon magyarázott, vagy magyarázkodott, hogy hát ennek egyszer majd eljön az ideje, de most nem ez a pillanat, de szembenézhetett azzal, hogy milyen az, amikor az ember ugye azt mondja, hogy valaki szembe megy a forgalom, már nem egy mindenki. Igen, de hát ez, ez nem újdonság számomra, tehát ez mert 60 darab polgármester van. Van közt városi, van közt a falusi, területi polgármester, nincs a dolog. Legyen az, az hogy 60, ne legyen darab. Bocsánat, hatvan, azt mondtam, hogy 60 darab. Igen, nem? ez <laughs> mondta. Szándékom szerint azt mondtam, hogy 60 polgármester van. Elnézést, ha lesz a... majd olvasószerkesztő felvétel önnél, akkor vállalom. Köszönöm. Én pedig alkalmazom. A, de hát én, én azért, tehát én, én minden, ha nem is minden nap, de minden héten többször szembesülök a, a működés, kapcsolatos kritikákkal, építéshatóságtól kezdve, szolidaritási hozzárválása ez nem újdonságok számunkat. Nem az történt, hogy Navra Csics úr életében először kimerészkedik az ötödik kerületi irodájából, és szemben az élet. Ezt én értem, de itt szükséges, de ez tartott, ezt a dolog Szerintem a konzultáció erre is szolgált, hogy egyébként mondják el, nagyon sok hasznos észrevételt kaptam én magam, egyébként zárt kertekről, a, az építéshatóságról, lakcímbejelentésről, tömegében jöttek az észrevételek, mert mindenki úgy volt vele, hogy rendben van, meghallgatták a törvények kapcsolatos előteresztés véleményt, mondtak hozzá néhány gondolatot, de aztán a dolog természetéből adódóan, ahogy az ilyen fórumokon szokott lenni, valakinek eszébe jut egy némileg ehhez kötődő, de más téma, aztán másnak meg már egy teljesen más téma, és akkor beszélgettünk még ilyen másfél órát általában, egy ilyen konzultáció, ilyen másfél óra volt körülbelül. Tehát, és ez nagyon hasznos volt szerintem, nekem is, én bizony nagyon a polgármestereknek is többségében hasznos volt. Um... Ugye az, amit ez ügyben eléjük tárt, az különböző lehetőségeket, emlékezetem szerint négy vagy öt lehetőséget biztosít arra, hogy hogyan lehet korlátozni a beköltözést. Végül is az, hogy ki mivel él, vagy hogyan él. Ez ügyben mit tapasztalt a konzultáció során? A, a legnagyobb érdeklődést a legdrasztikusabb eszköz váltotta ki. Ez a lakóhelyen, illetve az adott településen az ingat, a, a nem ott lakók számára az ingatlan adásvétel megtiltása, tehát nem vásárolhat ingatlant, aki nem ott lakik. Ez az, ami, ami a legnagyobb érdeklődést váltotta ki, de azért, mert ez a leg, legerősebb. Tehát ez tényleg ez egy, ez egy brutális erősségű eszköz, hogy egy település azt mondja, hogy pedig itt, ide nem valósí, nem vásárolhat. Itt mindig el is mondom, hogy azért a, mi úgy tervezzük, hogy lennének olyan mentességi esetek, akikre ez az abszolút tiltás sem vonatkozik. Tehát ha valaki egy településen ott született, az a szülőfaluja vagy szülővárosa, ott nőtt föl, vagy, vagy adott esetben a, a, valami közeli mondjuk édesanyját ápolni, vagy édesapját ápolni, költözne be a városba. Gyakorlatilag úgy képzeljem el, hogy amikor ön vagy a munkatársai ilyenkor jegyzetelnek, ezekből fog majd összeállni a jogszabály? Igen, igen, igen, igen, igen. És e, aztán nagyon nagy érdeklődés váltott ki a lakcím nyilvántartás feltételhez, ugye a lakcím bejelentés feltételezkötése. Ugye ez összefüggésben lett mindjárt a 2026-os választásokkal? Hát igen, igen, ez, hogy, hogy... Igen, tehát korábban a jegyzőkhöz tartoztak a... És az önkormányok... Ugye itt arról van hogy egy címre millióan bejelentkezett, csak hogy mindenki számára érthető legyen. Igen, igen, a magyar... Közszellem egyik sajátossága, hogy mindenki tudni véli legalább két ilyen házról az adott településen, de soha senki nem jelentette ezt korábban egyébként. Tehát ö, ilyen, vannak ilyen, amik nem. Biztos, hogy vannak ezek között megtörténkezetek is, de vannak már már a politikai folklór részévé váló történetek. Minden esetre az önkormányzatok és a jegyzők kifejezetten azt kérik, hogy kerüljön vissza a jelentés hozzájuk, illetve ők kapjanak nagyobb ellenőrzési lehetőséget. Hova kerül? a járáshivatalokhoz került a jelentés. Ennek oka? Hát egyszerűen csak praktikus okai voltak, a lakcím nyilvántartás és a népesi nyilvántartás ott van, állami feladat, és ezért így gondoltuk, hogy egy kör... De például visszakerülhet? Köszönöm. Én fölvetem majd kormányűrésen, kerüljön vissza. Ezt nem ez a törvény fogja rendezni, egy uh -huh. másik törvény, de én úgy gondolom, hogy ha emellett az megoldás mellett is elkötelezzük magunkat, akkor valóban célszerű, hogyha ez visszakerül. Feltéve, hogyha a jegyzők megkapják az ellenőrzési jogosultságot, akkor ők ezzel élnek is. Mert ugye korábban azért a magyar gyakorlat nem az, hogy ellenőrizné bármely hatóság is, hogy valaki ott lakik-e, ahová be van jelentve, uh -huh. hanem általában azért szabadon választott uh hogy -huh. ki hova van bejelentve és éli az életét máshol. Én nem tudom, hogy a mi szabadság felfogásunkkal összeegyeztethető-e az, ami például velem Brüsszelben megtörtént, hogy én mevoltam voltam jelentve ugye Brüsszelben egy lakóhelyre, uh -huh. és a rendőrség időnként kijött és ellenőrizte, hogy én életvitelszerűen valóban ott lakom. Tehát bejött a lakásba, megnézte a használó tárgyakat, eligazoltatott uh -huh. engem. Most ezt megpróbálom elképzelni magyarországi kontextusban, akkor ez nem nagyon megy. Tehát ki az a magyar ember, aki a magyar rendőrség csöngetésére, ad jó, jó ízűen venni. Ez el, a rendőrség ilyen. volt? Ez a rendőrség volt, ott Belgiumban. Nyilván Magyarországon lehetne más is, de nem tudom, hogy készen állunk-e egy ilyen ellenőrzés elfogadás. Ez egy jó kérdés, mert ugye annyi mindenben felmerül az a kérdés, hogy mire vagyunk felkészülve és mire nem. Visszatérünk ide, de hogy mire vagyunk felkészülve, mire nem. Uh, a tegnapi brüsszeli tanácskozást egyetlen egy dologban akartam megkérdezni, és azt ide kötöm. Ön szerint Magyarország megítélése nem Ukrajnával, hanem Erasmusszal, és mindazon területtel, amivel ön foglalkozik. Elvileg el kellene tudni választani attól, hogy például az Európai Unió külpolitikájában, az Ukrajnához való viszonyban, az Oroszországhoz való viszonyban, a szankciókhoz való viszonyban mit képvisel Magyarország miniszterelnöke? Vagy ön ezügyben el tud, tud megengedőbb lenni, de itt most befejezem a kérdést. El kellene tudni választani ezeket a dolgokat, elvileg nyilván ezeket el is választják, gyakorlatilag, mivel emberek vannak mindenhol, ezért van, aki el tudja választani, van, aki nem. Tehát van, akinek az, ami történik mondjuk az Európai Unió külpolitikai álláspontjának a kialakításánál, az teljesen indiferens a saját mondjuk oktatáspolitikai döntéseinél, tehát az Erasmus intézésénél. Van, aki pedig vehemensebb, és úgy gondolja, hogy ez összefüggés, éppen ezért uh, általában úgy kell akkor eljárni az adott országgal szemben. Erre nincs recept, emberek vagyunk, hogy vannak vehemensebb emberek és vannak tárgyilagosabb emberek, Brüsszelben is vannak vehemensebb emberek és tárgyilagosabb emberek. Az a helyzet, ami most létrejön, leginkább az amerikai Egyesült Államok tudatos vagy nem tudatos viselkedése révén, ezt én innen a 8. kerületből nem tudom megállapítani, mert hogy azért olyan is van, ugye annak idején azt mesélték, hogy a horngyula Gyula milyen tehetséges volt az ügyben, hogy bedobott egy követ a pocsolyába, és nézte, hogy hogy fodrozódik, aztán kiderült, hogy semmire, semmit extrát nem akar, csak azt nézte, hogy azáltal, hogy beavatkozik a dolgokba, ott milyen változások állnak be. Érti, amit mondok? Hát igen, de nekem ez, mind újságolvasó, más emlékeim vannak. Ezt, <sítható> é nem csak békésen néztem, amikor például a Malévnek ingyen nyugdíjasok ingyenes ígérte, vagy Nagy Sándor szegénynek boldogult, Nagy Sándor gazdasági miniszteri pozícióját feszegető, inkább kínos történetek voltak, mint, mint, mint politikai trükkök. Oké, okay, de akkor ez ilyen alapon most éppen nem Nagy Sándor, hanem másra kínos történeteket, hát akkor most a politikával kapcsolatban is lehetne mondani, hozzátéve, hogy ezek így maradnak-e vagy sem, azt nem lehessen tudni, de a kérdés most az Unióra vonatkozik, És ugye erről már beszéltünk, hogy a bilaterális kapcsolatok hogy fognak felértékelődni az Unióval szemben. A kérdés csak az, hogy vajon az Unió egységesedése irányába mutathat-e ez a mostani szituáció mondván, hogy nem tartunk itt még az Európai Egyesült Államoknál, de annak érdekében, hogy Európa ehhez a helyzethez versenyképesebben vagy erőteljesebben tudjon viszonyulni, ahhoz egyébként egy egységesedési folyamat indul, ami persze 5 perc alatt kéna, bekövetkezzen, miközben 5 perc alatt ez nem tud bekövetkezni. Ön ügyben mit gondol? Hogy ez egy nagyon fontos kérdés, amit felvetett. Van egy Charles Styli, vagy most már meghalt, de volt egy Charles Styli nevű politológus történész, aki aki azt a híres mondatot írta le, hogy a nemzetek háborúban születnek. És az ő, az ő teóriája, pontosan ez volt gyakorlatilag, amit ön vett most fel, hogy közösségek összerántását, nagyobb közösségek kialakulását általában válsághelyzet eredményezi. És ilyen értelem, a, majd meglátjuk, hogy milyen, milyen irányban megy el ez a mostani döntés, és az Európai Unió kérdéseből. Ez kérdés háború? Hát ha, kér, hát ha fel akarják fegyverkezni Ukrajnát, ha béke, béke fenntartó csapatokat akarnak oda küldeni, ha technikai segítséget akarnak nyújtani, ha katonai tanácsadókat küldenek oda, akkor ez... Ez, ez a háborúba való beavatkozás közvetlen kockázata már. Innen már már azt te, követően, épp, hogy, hogy ez ők nyilvánvalóan adat. csak akkor mehetnek oda, ha valami tárgyalás kezdődött, hiszen nem arról van szó, hogy vagy most arról beszélünk, hogy... Hát, a a békefenntartók csak akkor mehetnek oda, a katonai tanácsadók, akik az én ismeretem szerint most is vannak, Igen, én azok mehetnek a háború alatt is. Igen. Ez, ez, ez már nagyon-nagyon-nagyon vékony vonala az aktív katonai részvételése támogató szerep között. Uh, és ő mit gondol, hogy mi, mi fog bekövetkezni? Hát mit lát? Mi a folyamat? Bár nagyon, ugyan, nagy, én, nagyon én az elején gondolom, tartunk. Igen, én úgy gondolom... Bár nem biztos, hogy, hogy elején tartunk, csak Amerika ezt, mint hogyha akcelerálná. Igen. Én úgy gondolom, hogy nem az Európai Unió a döntő tényező ebben a háborúban. És a, a, a nagyon nagy kérdése az egész európai integrációnak, azért tartom egy kicsit kockázatos játéknak ezt, mert a nagyon nagy kérdése az európai integrációnak az, hogy ezzel a tegnapi döntéssel és az összefogással Tudnak-e bármilyen befolyást is gyakorolni az eseményekkel? Én úgy gondolom, hogy alapvetően nem. Viszont ha ez így igaz, hogy nem, akkor ez egy Brexithez hasonló csapás lesz az európai integrációra, csak nem ezúttal nem belülről jövő, tehát nem egy tagállam lép ki, hanem kívülről jövő az európai országok. Kénytelenek lesznek szerintem azzal szembesülni, hogy az Egyesült Államok és Oroszország világhatalmi tényezők meg tudnak minden további nélkül állapodni az ő kihagyásukkal is. Az Európai Unió már nem árványdarázs, vagy mész vagy bármilyen misztikus, aminek mi magunk hisszük, hogy Európa nélkül ilyen biztos, hogy nem történhet meg, hanem az Európai Unió egy, egy a margó, saját maga által a margóra szorított földrésznek a közép, középerős hatalmainak az övezete. Lehet, hogy ez egy objektív és pontos leírás, de az, hogy magát a helyzetet hogyan értelmezzük, az egy másik szituáció. Én mondhatom azt, hogy én nem fogok összeverekedni a Navracsicsal, mert ő erősebb, de közben meg vagyok bizonyosodva arról, hogy nekem van igazam, és mindent el fogok követni, hogy ez az igazság egyszer győzedelmeskedjen, de most nem állok neki a navracisnak, mert abból csak rosszul jövök ki. De az, hogy az Európai Uniónak egyébként a mondandója és adott esetben Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok mondandója, ami azért még hál' Istennek nem teljesen ugyanaz, így szembe kerül egymással, azt én jól látom, és azt Igen. jól látom, -e, hogy közben valakinek lehet igaza, miközben a Nracs is azt mondja, hogy hát drága barátom, van az úgy, hogy neked igazad van, de azt nem tudod érvényre jutatni. Élj vele együtt. Most már csak az a kérdés, hogy Oroszországnak ez a fajta terjeszkedése egy olyan dolog, amivel együtt élni mennyire veszélyes. Mennyire veszélyes nem gátat emelni egy áradó folyóval szemben, mennyire oltásellenesnek lenni, és mennyire nem beoltani az az embereket, ha jön a Covid. Igen. A a Churchill, Churchill és Chamberlain vitája ugye 39-ből, 38-39-ből a, a kiengesztelés, az appeasement uh, politikája, vagy pedig a, a radikális ellenállás politikája. Bár a történelmi korok ugyanúgy sohasem ismétlődnek meg, de hát a dilemmák nagyon sokszor megismétlődnek. Ami, ami az nagyon érdekes és a fintora a történelemnek, hogy az Európai Unió mai vezetői egyébként azt az Európa politikát emelik abszolút elvé, ha úgy tetszik, amelyet még annak idején Dögol, akit ők egyébként általában nagyon nem kedvelnek és Európa ellenesnek tartanak, de Dögol de próbálta az európai integrációba behozni. Dögol koncepciója volt az, hogy az Európai, hát akkor még nem Unió, hanem akkor Európai Gazdasági Közösség, az Egyesült Államok és a Szovjetunió között harmadik hatalomként, független hatalomként alakítson ki magának politikai pozíciót. De a 60-as években Európa még sokkal jobb helyzetben volt a világgazdaság, meg egyáltalán innovációban minden tekintetben. Ma az Európai Uniónak én úgy gondolom, hogy alapvetően a gazdasági versenyben való helytállásra kellene koncentrálnia. Ehelyett -e most valami olyan globális szerepet próbál magának meghatározni, ami, ami, ami, ami nem fog tudni beteljesíteni. Nem erre való az Európai Unió szerintem, amire az utóbbi tíz évben használják. És az, és az amerikai egyesült államok arra való, hogy most működik? Látja, fette, hát. megadta nekem azt a lehetőséget, hogy egy, lát, egy, egy formálisan, teljesen értelmetlen kérdést tegyek fel. De meg. igen, de ugye a kettő között a különbség az, hogy az amerikai egyesült államok egy olyan nagy hatalom, hatalom, amely egy politikai rendszer, egy föderális politikai rendszer, az Európai Unió pedig egy multilaterális nemzetközi szervezet, még ha annak egy speciális formája is, de egy multilaterális nemzetközi szervezet, amelyet valamilyen célból létrehoztak az alapító tagállamok, és a csatlakozók is, és ezek között, a célok között szerepel ugye a béke, szolidaritás, demokrácia, jogállamiság és a többi, és a többi, de nem szerepel jelen pillanatban a globális hatalmi pozíció. Az Európai Uniónak nincsen szuverenitása. Még az amerikai Egyesült Jó, azt pontosan szíveri. ezt kérdezem, létezhet-e, hogy ebbe az irányba lesz elmozdulás, miközben Nem, olyasmiről lé, beszélünk, mint lé, lé. a titani tehát mint hogy egy óriási tanker, ugye, hogy megváltoztassa az irányát, az kurva sok idő kell. Igen, de, de ebben a hatalmas tankerben olyanokat találunk, hogy ahelyett, hogy mondjuk a kormánylapát ott lenne, ahelyett ott egy bicikli van. Tehát a, a, ahol pedig éppen úgy néz már ki, hogy ez egy hajó, arról kiderül, hogy ez egy autó. Tehát azért ez, ez nem, tehát az Európai Unió legnagyobb kihívása, az, hogy úgy akar egynemű politikai cselekvővé válni, hogy rendkívül heterogén. Nyelvileg, kulturálisan, a politikai lojalitások tekintetében egy, egy bolgárt és egy portugált, vannak dolgok, amik összekötnek, ugye, mint egykor volt kultúráért felelős biztos, pontosan tudom is, és a kultúra az egyik ilyen, a kultúra alapvonásai ilyenek, ugyanakkor meg ezernyi más dolog megkülönbözteti őket, nem ismerik egymás történelmét, nem ismerik egymás traumáit, és a háborús cselekvés az egy olyan összeszedett, az minden nemzet, legnehezebb időszaka, mert ott olyan fokú fegyelemre, összeszokottságra, kitartásra van szükség, amit, amit tényleg csak a legmagasabb kohéziós szinten rendelkező nemzetek tudnak teljesíteni. nézzék meg Oroszországot az első világháborúba, ami szétesett, mert nem volt elég erős a kohéziós szintje, hogy, hogy kibírjon egy világháborút. Tehát ö, ö, szerintem ebből a szempontból az Európai Unió egy nem kész politikai rendszer, túl nagy feladatot akarnak most a vezetői rászabni, és ezt, ezt, nem, ezt nem bírja el. Tehát a nagyon nagy a kockázat annak, hogy éppen azáltal, hogy túl sokat gondolnak az európai integrációról, tönkreteszik az európai integrációt. Ha sérvet kap az Európai Unió, az miben jár együtt? Ez megint egy nagyon érdekes kérdés, mert a német római birodalom ugye vigan, vigan vegetált ezer éven keresztül úgy, hogy közben voltak olyan időszakai, amikor az emberek jelentős része nem is tudta, hogy létezik egy ilyen német római e, császárság. Az Európai Unió is létezhet úgy formálisan, hogy lát, nem mondják fel látványosan az alapszerződést, nem lépnek ki tagállamok és a többi, csak éppen a funkciója illetve egyes területeken a funkciója egyre formálisabbá válik. Én úgy gondolom, hogy az eurozóna országainak van a legnagyobb esélye arra, hogy ez valamilyen szorosabb politikai rendszer irányába lép el, és az eurozónában nem résztvevő országok, ez nem csak Magyarország, Lengyelország és Csehország, hanem ide tartozik például, Dánia, ide tartozik Svédország, tehát vannak még olyan országok, akik, akik nem tagja az eurozónának, és van ezek között olyan is, aki nem akar belépni, Dánia, például nem akar belépni az eurozónába, ő, ő náluk elképzelhető, hogy ők külsős, ilyen inkább külsős tagként vagy egy, egy lépéssel, lazább kötődéssel vesznek részt az együttműködésben. Uh, amikor ez a keretes szerkezet már egy eléggé hosszú gondolatjá volt uh, a köztelévő mondandó, amikor arról beszélt a a városok, vagy illetőleg az önkormányzatoknak az önvédelme kapcsán, hogy itt egyébként egyéni képviselői javaslatok is megjelenhetnek, az, az mit jelent, hogy maga a jogszabályok, milyen formában jelenik majd meg a jövő héten az országgyűlés előtt? Hát én azt szeretném, de ezt még, ezt még azért, itt, itt ugye mi tényleg folyik a konzultáció, tehát ez egy nyílt végű konzultáció. Én úgy gondolom, hogy kell egy alaptörvényi megalapozása, ennek az egésznek, azaz az alaptörvényben ki kell mondani, hogy a helyi közösségeket megilleti és alkotmányos védelemben részesítjük az önazonosság jogát. Emellett, ezután, miután ez bement, ezután, ha, ha végig akarjuk vinni a jogrendszeren, akkor de egy sarkalatos törvény, tehát egy kétharmagas törvénynek kell erről rendelkeznie. Az, itt az idő a kérdés, azt tudom mondani, hogy ebből a szempontból azt látom, hogy a polgármesterek is szeretnék, ha ez minél gyorsabban átmenne. Erre is egyfolytában hivatkozott, miért kell március 10-e aláhozni? Nem tizedikeikkel, a tizedikei héten, a tizedikei, azért mert a, a fegyítettel arra, hogy az alaptörvény módosítás és sarkalatos törvény is lenne, ennyi a március tizedikei héten kell ahhoz benyújtani az országgyűlésnek, hogy az országgyűlés még a tavaszi szakán el tudja fogadni. Nekem ezt mondták a hozzáértő emberek. Mert a ez bizottság... pedig az Orbán Viktor féle évértékelőből következik, hogy ez nem tűrhet egyébként halasztást? Hát. Ebből következik, tűrhet, de jó lenne, hogyha ezt a tavasz Ez Ezt várják a polgármesterek, tényleg. Ezt a, a agglomerációs települések polgármesterei is, a Balatoni, Velencei, Tavi, Vannak, olyan, vannak olyan, ö, olyan települések, amelyeknek a, a létszáma ezres nagyságrendben. Oké, és akkor a benyújtási módja? Tehát ugye az egyéni. Benyújtási... Hát nem, az akár lehet kormányelőterjesztés, és akár lehet egyéni képviselői törvényogosat is, ezt, ezt tényleg rábízom a, a, a, a szakemberekre, ők mit mondanak, hogy mi a célszerű. Végül engedjen meg egy szubjektív, egy teljesen szubjektív dolgot, én jól tudom, hogy ma Ajkán Hernádi Zsoltal fog beszélgetni. Így van, így van. Jó. Én azt gondolom, nekem a saját, amit én csinálok, és amit valamikor újságírásnak neveztek, ez most már egyre kevésbé létezik. Az újságíró egyébként lassan egy ilyen múzeumban lesz kitömött tárgy. Én magamat lassan lejárt lemeznek nevezem, ez egy ilyen művésznév. Szóval az, ahogy régen ez a szakma létezett, abba az, ahogy a múl, például a nagyhatalmi jellegével beavatkozik, az időnként teljesen tűrhetetlen szituációkat tud szülni. Csak elmesélek önnek egy példát, nem valószínű, hogy felvetné, de nekem nagyon fontos. Milá Kristóf úszó, egy világtehetség, meglehetősen a szociális viselkedéssel, ami különböző gondokat okoz, ezt most az idő rövidsége miatt is nem részletezném. Ez a nem igazán szociális viselkedésébe beletartozik az is, hogy újságírókkal nem áll szóba, ugyanakkor miután a MOL kedvezményezetje, Kvázi rendszeresen, de mindenféleképpen rendszeresebben megszólal, mint más orgánumokban, és a molnak van egy podcastja a pályán kívül, amit egy látszólag újságírónak tűnő ember, Fetter Balázs vezet, és legutóbb Milák Kristóf ebben a műsorban szólalt meg, amivel mint egy kipipálta a világ számára azt, hogy ő megszólalt, és közben egy olyan interjút adott, amely szakmai szempontból semmiben nem egybevethető a mi beszélgetésében, beszélgetésével, ahol egyébként én feltettem azokat a kérdéseket, amelyeket fontosnak tartottam, és ő nem adott kitérő válaszokat. Én tudom, hogy Hernádi Zsolt abban a magasságban, ahol ebben a szervezetben ül, nem foglalkozik a pályán kívüllel. Nem foglalkozik lehet Milá Kristóval sem, nem foglalkozik Fetter Balázsal sem, mégis miután hozzátartozik euh, szponzorációs egyéb okán a pályán kívül, én innen üzenem, anélkül, hogy ön ezt tolmácsolná a beszélgetőpartnerének, hogy az újságírás nem szabad úgy meggyalázni, ahogy egyébként az ebben a beszélgetésben legutóbb történt. És mint egy ki is van pipálva, tehát ezek után nem kell Milák Kristófnak semmire se válaszolnia, hiszen a pályán kívülben kérdéseknek tűnő, nem tudom mikre megnyilvánult, beleértve, hogy elnézést kért valakitől, amire nem lehetett tudni, hogy kitől kér elnézést. Ez csak onnan jutott az eszembe, hogy ma ajkámban lesz ez a beszélgetés, és én nem gondoltam, hogy elmenjek ajkára, és mint egy troll megzavarjam ezt a valószínűleg nagyon kellemes és tartalmas beszélgetést. Köszönöm szépen, nem is tudná egyébként, mert a nézők nem kérdezhetnek. Na, hát, ráadásul. Kérdés volt, a ráadásul. De érthető volt, amit elmondtam? Érthető, érthető, érthető. Nagyon szépen köszönöm a közemműködést, és elnézést köszönöm. még egyszer a technikai hibával a hibáért, az még nem a, tehát az még nem a diktatúra, az én diktatúröm. <síns> Kedemességet, viszont hallásra. Kisambrus főigazgató következik, és önnek is azt tudom mondani, hogy milyen jó, hogy emlékezetből dolgozom, mert egy csomó papírovat otthon hagytam. Ön ott volt ezen a konzultáción? Nem, nem, nem. Főpolgármester volt. Szükségtelen ketten ugyanazon az eseményen egyszerre részt vennünk. Jó, hát ahogy látom, különös tekintettel bizottság és egyéb ülések, ön ezekben a napokban, amióta ez az új összetételű közgyűlés van, eddig se unatkozott, de most aztán végképpen nincs ideje unatkozni. Igen, és te nincsenek helyettesek, ezért ugyanazt a feladatot kell kettőnknek között felosztanunk valahogy. Ezért az, hogy egyszerre legyünk egy helyen, ketten, az, az időpazarlás lenne, úgyhogy nem voltam ott. Mit gondol az önkormányzatok önvédelmével kapcsolatos jogszabályról nem lehet beszélni, hiszen még nincs jogszabály? Hát ugye leírva még nem láttunk semmit, tehát ugye nehéz... Nem is fognak, ez most kiderült. Hát, mondjuk azért, talán a parlament Amikor, nem Akkor, akkor. Át, Jó, de a konzultáció idején még nem lesz norma szöveg. Igen, tehát hogy a... Nyilván egy kisebb települések esetén, meg az agglomeráció esetén ez egy... Valódi elképzelés lehet, hiszen több település is próbált azzal élni, hogy megállítsa a bevándorlást a településre, hiszen nem bírják el közszolgáltatásban az ott települések a megnövekvő ö, lakosság számot. Miközben ugye ez azt is jelenti, hogyha valaki kiköltözik például Budapestről, vagy pedig az agglomerációba beköltözik, nem feltétlenül Budapestről, akkor ebben az esetben a, a munkája ide ideköti, akkor a forgalom szempontja meg itt jelenik, meg nekünk kell kiszolgálni ezt közszolgáltatásokban, ami... Alapközszolgatotásban a közlekedés nélkül az még rendben is lenne, de nyilván abban az esetben, hogyha autóval akar bejárni a városba, akkor ez már túlzott terhelést okoz, hiszen azt is tudjuk, hogy a közúti közlekedésnek jelentős része az agglomeráció, vagy pedig átmenő forgalomból van, úgyhogy ezért ez valid felvetések vannak ezek között, csak nézzük már meg leírva és közben meg egyébként az a is, hogy erről egyeztetünk, bár teszem papír nélkül, a, a közben arról meg nem egyeztetünk, hogy megint akkor az önkormányzatoknak a pénzét el akarják venni, Legalábbis ugye az állam kincstárhoz besöpörni, és akkor majd ő elkezelgeti ezt a... Ugye hát ahogy én kiveszem, ez két miniszternek az saját területéhez való különböző viszonyulásából adódik. Most Persze, mondhatjuk azt, hogy Úristen, ne, a két kormány van, és ez egy. Ne, ezt... ne, ne, ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Én teljes mértékben egyetértek azzal, amit ön mond. És miközben Navras és Tiborral számos dologban nem értek egyet, és a hallgatói meg végképp felvetik azt, hogy. Tehát nem is értik, hogy miért beszélgetek emberekkel, akiket ők valamiért nem tartanak szalonképesnek, amit egyébként én egyáltalán nem hoztak ebben a formában, de az, hogy ő rendszeresen konzultál, legalábbis ad erre, és egyébként ez maga nem jellemző, e tekintetben én örülnék, hogyha több olyan ember lenne a kormányban, aki hasonló szemléletű, mint a nafracsics. Csak nem lehet elvárni az, hogy, hogy ő, amit ő megtesz, az, tehát ebből adódóan Nagy Márton nem feltétlenül fogja ezt az utat követni. Hát igen, bár ugye szerintem azért ez egy alapelvnek kéne lennie, hogy konzultálni kell. Szerintem egyébként annak is alapelvnek kéne lennie, hogy papír alapján kell konzultálni, tehát az, hogy szóbeli előadásokat véleményeznek helyszínen városvezetők, és közöttük nagyon nagy településeknek a vezetői, és most ebben nem is kell, is, hogy mi, mekkora méretű, egy megválasztott polgármesterekről van szó, azt szerintem nem feltétlenül merítik ki a konzultáció fogalmát, de Magyarországon, nézd, Magyarországon nézd, nézd. azért azt látjuk, hogy már gyakran ez is a Nem, társadalmi vitának számít. Minimálisan sem vitatkozom, és ezügyben a is nyíltságát tudom csak említeni, hogy amikor ezzel kapcsolatban elhangzott az, hogy ugye ez mint egy parancsba lett adva az évértékelőbeszédben, és ugyanezt csak más szavakkal vetettem föl, és azért ma már Önt is ismerem annyira, és a Navras is, is, is ismerem annyira, külös tekintet, hogy velem még régebb óta beszélgetek, hogy a fogalmazás módjából az ő dologhoz való viszonyulása számomra többé-kevésbé egyértelművé válik. Azt megpróbálom lefordítani úgy, hogy attól a másik fél ne váljon alapvetően ellenségesé velem szemben, mondván, hogy a napját velem kezdés, aztán az egész napját elrontom. De azt kérdeztem tőle, honvédség után szabadon, hogy akkor jól érzékelem, -e, hogy mint a, annak ide a mondták, egy a parancs, egy a végrehajtás, és azt mondta, hogy igen. Tehát, hogy valójában ugye az ő mozgástere e tekintetben nem túl széles, és ha azt kérdezi már ön tőlem, de akkor már egy ilyen beszéget beszélgetést folytattunk, hogy ez jól van-e így, akkor arra egyértelműen azt tudom mondani nem, és akkor eljutunk oda, amiről ön beszél, hogy egy normos szöveggel kapcsolatban kellene tudni beszélgetni. Ugye nekem az előző beszélgetésben az ütötte meg a fülemet, és igazából már ez korábban is mondta a miniszter úr, hogy hát lehet, hogy az egyéni képviselői indítványként kerül a parlament elé. És azért annak, hogy az időzítés szempontjából melyik a jobb, ennek valójában semmi köze nincsen ehhez a dologhoz. Itt valami furcsa, lehet, hogy persze ez egy politikai kiszerelés kérdése, mert azt gondolják, hogy valamelyik Fideszes Egyéni Képviselőt felemelik ezáltal, hogy ő lesz a kezdve kezdeményezője ennek a javaslatnak, amit egyébként, hogyha jól látom, a miniszter egyeztet végig a, a polgármesterekkel, de hogyha egy olyan nem tudom, milyen váratlan húzás lesz, amit lehet, hogy még a minisztérium se venni a nevére. Ezért egy egyéni képviselővel adatják be, akkor ez az elég furcsa. Tehát az az érvelés, hogy ez azért kell, lehet, hogy a Fidesz frakciónak beadnia, mert időben így jön ki, ez biztos, hogy nem állja meg a helyét, mert nem, nincsen ennek oka. Akkor szokták ezt csinálni, hogy valamiért politikailag valami nagyon fontos, valami, vagy pedig valami nagyon nagy durvulás van a, a dologba Ez ugye most még jelenleg nem látszik. Nem vitatkozom önnel. Ebben a hosszú kapcsolatban, amiben mi állunk egymással, volt már arról szó, és megtiszteltetésnek veszem, hogy erről ő beszélt, hogy felmerült két vagy három alkalommal, sokkal többször nem, és elég hosszú időről van szó, hogy használni fogja a kiáratot. Én öntől kérdezem most saját magára nézve, hogy volt ön már egyébként, mint a főváros egyik vezetője azon a szinten, ahol, ahol olyan helyzetbe került, hogy szakmailag valamivel úgy nem értett egyet, hogy az volt önben, hogyha ez keresztül megy, akkor ő nehez nem akar asszisztálni Nem, ilyenre nem emlékszem. Ugye azért, amikor ezekről beszélgettük, és főleg az új közgyűlés felállt, akkor ugye azt mondtam, hogy Azért is vállalom el ezt a folytatást, mert áll nem volt ugye, a főpolgármester helyettes a városnak, mint hogy most sincsen tehát hogy egyszerűen a, e, valahogy a boltot tovább kell vinni. Kettő, pedig az egy olyan határt szabtam meg magamnak, hogy addig, amíg baj nem történik. Nincs ez bajnak? Olyan döntésbe, vagy döntési spirálba hergelik bele magát a közgyűlés, aminek az eredményeképpen a napi működés állhat le, vagy beszélhet. Ilyen nem történt ez idáig. Még azt sem mondom, hogy a januári szerencsétlen közgyűlés, az karcolta volna ezt már, mert azért ez sem még messze volt attól, és reparálható volt a helyzet. Hát a februári level erről szólt. Február valójában ugye erről szólt, hogy akkor ott ezt reparálni lehetett, de azért abban abba van bennem félsz, hogy, hogy ne, hogy mi előkészítünk valamit, végigegyeztetünk és valami olyan Ettől függetlenül egy olyan vakvágányra kerül, aminek a vége baj. Visszafordíthatatlan baj. De ilyen mondom, még a közelébe évese voltunk. Most egy másik lap került a kezembe. Én a Petőfi hídnek a budai hídfőjénél elrakom az automat és onnan tömegközlekedem. Onnan ugye a négyes villamos jön ide, és eszembe jutott a vitézi Dávid, mert hogy a hét előtt induló villamoson Hát, ilyen számban én még hajléktalanokat nem láttam utazni beleértve, hogy volt egy pali, aki például felvette velem a szemkontaktot, és nem tudtam eldönteni, hogy most meg akar-e verni, megismert, vagy egyszerűen csak látja, hogy én rosszallásomat fejezem ki, hogy a lábát tartja a másik ülésen, le is vette, és felajánlotta, hogy üljek le, és én jeleztem, hogy nem akarok oda leülni, és akkor a lábát már egy másik helyre tette föl az ablak mellé, de ha a kérdés a, a, a visszakérdez, hogy mi a kérdés akkor azt tudom önnek mondani hogy az ember megkereste azt a szociális teret a villamosban ahol ő viszonylag komfortosan érzi magát, hogyha a, a már egyébként nem létező korrektség mellett mert ugye ez lassan megszűnik, nincs olyan politikai korrekt, vagy egészen más kell rajta érteni, kifejezzem magam tehát nem arról, nem azt hiányoltam, hogy ott nincsenek olyan emberek, akik leszállítják, csak egyszerűen beszámoltam kis Ambrusnak arról, kedves Ambrus, ezt tapasztaltam. Nyilván én is járok közösségi közlekedésre. Menjem, ezt le... sem láttam. Ezt nem tudom megmondani. Tehát ugye, a, a, most, ugye azért biztos jó szemünk van, de hogy az egy ki a hajléktalan és ki nem a hajléktalan, ezt nem tudjuk megállapítani. Az, hogy valaki szociálisan valószínűleg rosszabb helyzetű, azt nyilván meg tudjuk állapítani. Nem, ebből, okay, ebből oké, köből, nem, nem, nem, nem, következik így, el az, hogy hajléktalan, ezt én nem tudom megmondani? Ezt így nem, valószínűleg igen. igen. Csak azért mondom, hogy, hogy, hogy fölülnénk erre a villamosra, hogy akkor a, masszívan itt jól hajléktalanulzunk ebbe a kérdésbe, és akkor ezzel azt gondoljuk, megoldjuk a problémát, nem, nem. Nem, nem érdemes ezzel menni. Az, hogy úgy érzi, hogy meg kell keresni önnek azokat a szociális tereket, ahol komfortosabban érzi magát, ez nyilván nem jó, mert ugye akkor az azt jelenti, hogy vannak olyan terek, ahol meg kevés ember marad csak a villamosokon és használja azt. Tehát, hogy nyilván nem vagyok naív, tehát tudom, hogy van ez a probléma a nagyvárosi léttel. Lehet, hogy együttjáró, lehet, hogy nem együttjáró, hogy nyilván ebben vita van. Azt is azért tudom, hogy a hajléktalanság és szegénység kérdése az nem egy város közgyűlésétől vagy főpolgármesterétől függ, hanem azoktól a jövedelmi viszonyoktól, azoktól a munkaerőpiactól az ország egészében adódik. Azt is látom sajnos, hogy amikor kisebb telepítéseken, középvárosokban probléma van, akkor a szegényebb emberek mindig automatikusan elkezdenek húzódni a nagyvárosok fele, mert hát, ha ott találnak valamit, ha az, az a igen. igen. Lehet, hogy egyébként otthon nem volt hajléktalan, de olyan mértében kilátástalan volt a helyzet, hogy még azt hmm. választott, hogy majd valami lesz Budapesten. Munkásszállózók, kényszerszállásokon, de még egyszer mondom, akik előtt találkozott valószínűleg egyik munk se tudja kapásból beazonosítani őket lakatási és most nem is le akarom ezzel rúgni, hogy akkor ebben nekünk nincs felelősségünk, mert hogy akkor hát majd megoldja a kormány, hogyha egy jobb gazdaságpolitikát csinál, meg egy jobb társadalompolitikát, ami nem szegény ellenes, mert hát addig is nekünk is van feladatunk, és ezek Persze reflektálunk arra, hogy akkor a BKK rendészet működtetésével megpróbáljuk ezt az önkomfortját javítani, meg nyilván az utazásban nem részt képeseket kizárni az utazásból, csak azért ne gondolja senki, hogy ezt meg lehet De nem, nem, nem, ez most félre És nem tudom, hogy a, a, egyébként, hogy mondjuk, ha ki akarjuk terjeszteni a problémát, Eh, Empirikusan én is érzem azt, hogy Várj, egy Igen. és természetesen a számlapénzekre, tehát ezt nem helyette. Nem, de szerintem ez lehet, hogy fontosabb téma. A, a héten voltam, a sportállamtitkárnál nem jött létre interjú, de hajlandó volt beszélgetni velem, és egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt, de amitán ez egy magánbeszélgetés volt, erről részleteket nem osztok meg. Amikor kijöttem a Hold utcából, akkor megint többet közlekedtem, és elmentem az Arany János utcai metró megállóhoz. Ő nem tudom, hogy ismerte a klasszikus Kejfejancsit. A klasszikus Kejfejancsi az arról szólt, hogy ami az én napom, arról beszéltem, és valószínűleg a közeljövőben ehhez vissza is fogok térni. Én egy filmjelentet láttam az képzelj el. Azt láttam, de csak a szemem sarkából is utólag jöttem rá, olyan volt, mint egy Antonioni film, hogy rá kell jönni, hogy ott történik valami, hogy van egy ivókút, vagy valamilyen kút és azon állt egy ásványvizes műanyag palack, amiben még víz is volt hogy abból a kútból volt-e, vagy aki itt az hagyta ott, ez nem terült ki és elindult e felé egy hajléktalannak tűnő rossz ruházatú nem jó arcú, talán alkoholos befolyásoltságban lévő ember, de ennek tulajdonképpen mind nincs jelentősége, elindult felé, egyszerűen fogalmazva, egy ember. A másik oldalon egy közterület felügyelőnek tűnő ember, tehát ennyi idő alatt nem sikerült mindent beavatkozni. Ugye egyetlen egy dolgot tettem volna, beavatkozom, de az egy nem avatkoztam. Ezek elkezdtek ugyanafelé a tárgy felé futni, A közteletfelügyelő gyorsabb volt, mint ez az ember, valószínűleg a helyzetéből a jobb állapotban volt, és így oldalról leverte azt a palackot, ami ott volt, majd utána futott a palasznak és fölvette. Amire beszólt neki ez a másik ember, hogy ennyire sajnálott tőlem az 50 forintot és visszaült. ennek más emberek is tanúi voltak, én ezt a jelentet azóta nem tudom föltolgozni. Ez me megértem. Tehát, mondom, én ilyen soha a büdös éleve nem tapasztaltam, én majdnem oda mentem. Tulajdonképpen meg azt kérdeztem volna bárkit, hogy itt most mi történt? Nyilván a palackét folytatott küzdelmet látta, ami most azért a fővárosi köztereteknek meg a nagyvárosoknak egy lett. azzal, hogy az 50 forintos visszaváltással azért kínhever az utcán nagyon sok pénz elszórva itt-ott. De ez egy egészen rettenetes szituáció. Szerintem ez egy társadalmi, tehát... Nézzel, ha én önnek a... elmesélem, és ha... tulajdonképpen be kellett volna avatkoznom, de mit tudtam, tehát most nem fogok magyarázkodni, a maximális zavarban mondom el önnek, mert ilyet, tehát azóta is még egy dolog maradt meg bennem, a szénatéren egy letakart hulla, akit szintén köszönet felügyelők vettek körbe, valószínűleg ezt így kell csinálni. Vannak fényképek, amelyek beleégnek az embernek az emlékezetébe. Az egyik egy film, a másik egy kép. Elnézést, befogtam a számot. Mit gondol erről, amit elmeseltem? Hát ez így, próbáltam, hogy az tudom, befogtam. Bele menni. Tehát, hogy, hogy maga a képet értem, és azt hiszem, hogy ez egy olyan ami tükröt látott a, a szemes arkából, amit én is látok, hogy, hogy egyszerre van egy ilyen nagyon ellenségeskedés egymással szemben a, a városban. Nyilván ebben van sajnos ez a hatalmi gőg is, hogy éppen akkor egy haj, most tényleg egy köztövetfelügyelő volt, hogy belegyen bármilyen, valószínűleg egy volt, azt gondolom, ez legalább. látszik. Tehát maga az ebből adódó pillanatnyi, társadalmi státusz, amit úgy, úgy érzi, hogy ezzel akkor neki élnie kell. Nyilván van benne egy frusztráltság azzal a kapcsolatban, ami a már egy társadalmi frusztráltság, hiszen hogy hozzánk is jönnek be a kiborogatott kukákról, azokról a rossz ruházattal bíró emberekről, akik sorban állnak már hajnalban, nagy és viszik vissza azokat a palackokat, amelyik egyébként a valószínűleg a magyar középosztály nemes eleganciával beledobál a, a, a kukákba, hiszen egyébként akár mondjuk a körfoglalatási gazdálkodás híveként még akár vissza is vihetné ő maga is, de ő ezeket azt gondolja, hogy nem feltétlenül feladata viszont akkor már ne legyen, ne fogja meg ezt a palackot más se, vagy ha megfogja, akkor nagyon sterilen csinálja úgy, hogy az ő kukáját ne érintse, és mind, mindenbe be, valójában mindenkinek egyszer igaza van, és mindenkinek egyszerre nincs igaza ebben a dologban. És Engem is zavar, hiszen egy ekkora városban kettő utca választja el a borzalmatlan kilátástalan a szegénységet a csillogó e, butik soroktól, és iszonyú kicsi távolság, és, és mégis az emberek e, e, azt mondják, hogy fizikailag kicsi távolság, de egyébként meg nagyon nagy falakat építenek maguk köré e, ennek kapcsán. Jó, még egy filmet szeretnék önnek felidézni. Úgy lehet, nekem... most ilyen beszélés nekem, nekem még, tetszik. Nekem filmes agyam van. Megnéztem ternap a Kolosi téren lévő ütközést. Ö, hosszú ideig gondolkodtam, hogy meg akarja menézni, de például a barátnőmmel szemben én a Wittinghoff Tamás szex videót is megnéztem. Most nem tudom, de hogyan jutottunk el ide. Úgy, úgy, hogy ha valami rendel, tehát hogyha én valamiről személyesen véleményt alakodhatok, ami nekem fontos, akkor nem az ízlésemtől teszem függővé az, hogy azt megismerem-e vagy sem, hanem mint egy orvos, aki megismerkedik a leletekkel, egyrészt leleteket kér, másrészt ha van lelet, akkor azt nem mondja, hogy ez neki nem tetszik, ezt, ezt ő nem fog elolvasni. Így került egymás én. mellé. Két dolog maradt meg belőlem, bennem, vagy három. Hát ugye a legnyilvánvalóbb az, hogy hogy megy át valami, valaki pirosban. A csattanás az szörnyű, beleértve hogy a busz látható módon túl akar vergődni, de valamiért nem tud túl illetve a film is véget ér. Ami nagyon bennem marad, azok az emberek a zebrán, akik jobbra néznek, mert tőlük jobbra zajlik, és mennek tovább. Ha azt kérdezi tőlem, hogy mit kéne, hogy csináljanak, nem tudom, ugyanazt élem meg, mint az Arany János utcai betró megállóban. Ez egy 20 másodperces film, lehet, hogy a végén oda nem tudom, tudtak volna segíteni, bármi, de, de azt lehet rajtuk látni, hogy mintha egy filmet láttak volna még, amikhez nekik nincs közük. Én azt kérdezem öntől, hogy nyilvánból a lesz vizsgálat egyebek, hogy azt már most lehet-e E, megelőlegezni, hogy az a buszsofőr nem maradhat e, a BKV, vagy nem tudom milyen cég alkalmazásában abból adódóan, ami azon a filmen van. Úgy láttam, hogy az BKV busz volt, és egy BKV által üzemezetett, hogy ment egymásnak. A dologban nyilván nem fog ilyenbe belemenni, hogy akkor most itt egy műsorban e, úgy mondja erről ítéletet, ítéletet, hogy egyébként nem szerencsére nem a, a, a városházának van Feláttak a feladat. A, megnéztem igen, én is nyilván a tájékoztatnak a, a, a BKV részéről is, hogy történt egy ilyen eset. A, Egyébként magát a filmet őszintén ezt nem is néztem meg, de a képeket kaptam még talán azelőtt, hogy a, a sajtóban megjelent. De nem én fogom, meg nem mi fogjuk a város ezzel lefolytatni a vizsgálatot. Ez a BKV-nek a, a feladatában, a dologban, őknek neki kell ebben meghozni azt a döntést meg. Hát nyilván ilyenkor közlekedési baleset, tehát eh, könnyen ki fogják vizsgálni a maga a rendőrség is. Hiszen könnyebb személyisérülés, ha jól értem, történt a... Néha én is elkövettek olyat, hogy a színeket összekavarom, a baleset után kétszer át, jobban átfomult. Tehát vannak dolgok, amelyek fegyelmezőleg hatnak függetlata, hogy ez egyébként is tudja, hogy, hogy kell viselkednie. Nem igazságtalanul nem fogok a témákat a végén megemlíteni. Ez a számlapénzekre vonatkozó tervezett. Ez elvileg mikor kerül a parlament elé? Hát ugye most csak társadalmi vitára dobták ki a honlapra, tehát most nyilván minden önkormányzat megteszi szóban és írásban is a véleményét, mint ahogy megtettük mi is, mint Fővárosi Önkormányzat, meg a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége. Egy mondatban elmondja, hogy ez miről szól. Igen, ahogy azt mondja a javaslat, hogy a fő, az önkormányzatok ugye jelenleg maguk dönthetnek arról, hogy hol kívánják vezetni a folyószámlájukat, tehát milyen bankkal működnek együtt annak érdekében, hogy ezt a amit egy, mondjuk egy lakosság esetében ellen dönteni szabadon, hogy ki hol szeretné vezetni ezeket a folyószámlát, hogy az önkormányzatnál az autonómia egyében ez nyilván egy adottság. Most jön a kormány, ami teljesen nem tudja, nem meri, nem akarja most még átérni ezt a szabályt, ezért nem mondja azt, hogy majd én megmondom, hogy hol vezessd a folyószámládat, hanem azt mondja, hogy azokat a pénzeket, amik a napi működéshez tehát a tájnapi működéshez nem szükségesek, azokat nem tarthatod ott, ahol szeretnéd, hanem be kell utalnod az államkincstárban. Ez teljesen uh, strict, hogy mik azok a pénzek? Hát azért ez nem strict, mert ugye az, hogy egy napi likviditás menedzsmentet csináljon egy önkormányzat, azért ez nem egy kis kihívás. Mi egyébként ezt csináljuk, mert hogy egy nagyok vagyunk, kettő pedig ugye nagyon rossz pénzügyi pozícióban vagyunk, tehát nekünk ez most már évek óta, ez egy folyamatos napi menedzsmentet jelent. Ez is van az, hogy én minden reggel kapom a folyószámul egyenleget, a kollégák állítgatják, hogy mennyit kell a, a forrásokat bevonni a napi működéshez. Hát ha ezt De akkor ezt követően már nem kell megkérdeznem, hogy mennyi van éppen a számlám, mert hiszen... De mondjuk ebből a szóval nem érint minket, hiszen nekünk nem megtakarításaink vannak közben, hanem év nagy részébe folyó hitelben élünk, és a végén, az elején és a végén Igen. kell figyelnünk arra, hogy nulla legyen a pozíció. De azért az tényleg igazságtalan, hogy van egy önkormányzat, akinek van később évekre félretett pénze. Nekünk nincsen már, de mondjuk vannak azért még ilyenek. Kamatozik is. Igen. Épp még kamatozik is neki. De hogy egyébként a likviditásból, hogy ez bevonja, mert egyébként hullámzó a likviditás az önkormányzatoknak, tehát azért a, a, a pénzeik azok márciusban, májusban és szeptemberben jönnek be érdemben. Ha nem nettó befizetői a költségvetésnek, akkor ak valamennyi pénz jön havonta is az, a kormánytól, de azért ez egyre kisebb mértékű, minél nagyobb mérhető a városnak a macsága. Ezért is van a vita. Vagy azt is mondta, hogy a kincstártól is felvenne folyószámlahitel, de ez egyelőre még nem így működik. Az ugye egyrészt a kincstár nem bank. A kincstár kamatot sem ad arra az ez, pénzre, Tehát ebből közösen folyószámlahitel se tud nyújtani. Én egyébként borzasztóan boldog lennék, hogyha kamatmentes folyószámlahitel adna az önkormányzatoknak, és akkor lehetne erre egy. Ez Ha ez bekövetkezik, ez a pénzügyi szabadságát, de nem csak a pénzügyi szabadságát, magának a fővárosi önkormányzatnak a szabadságát teljesen szélesen értelmezve. Ha veszünk egy tízes skálát, csak hogy az leegyszerűsít, ha nem, akkor válaszolja másféleképpen, ezt a tíz a maximum, egy a minimum. Mennyire korlátozza ezt? Nagyjából látja? De régóta beszélgetünk tudja, hogy ezek a játékokban nem vízbe, be, mert ugye nekem mindig fontos a referencia pont ezekben a dolgokban. És Igen, most mondok egy, egy akkor, alatt, akkor azt mondom, hogy nagyon a... kicsi sem, tehát hogy ez egy elvi kérdés, vagy gyakorlati kérdés? Hát a mi világunkban jelen pillanatban az nyilván egy elvi kérdés, mert hogy a gyakorlati Nincs. jelentősége nincsen, hiszen nincsen megtakarításunk. De azért csak nem így fog működni a fővárosi önkormányzat. És nekem abból sorba illik bele, hogy elkezdték azzal, hogy az önkormányzatok nem vehetnek fel szabadon fejlesztési ítet, hanem csak a kormány Azt Aztán a következett az, hogy elvonják a pénzeiket, szolidatási hozzárulás, veszélyhelyzelet, az iparűzési adó, nem a fővárost érinti, de a kerületeket és települési önkormányzatokat érinti, a gépjárműről tervezik tőle. És most a harmadik az, hogy most már nem is ő mondja meg, hogy hol, akar, hol tárolhatja a pénzét, hanem hogy megmondják ezt helyette. Igen. Mi az egyéni tapasztalata arról, hogy a Budapest Brand és Jogelő fővárosi reklámszerződéseket vizsgáló bizottságnak talán tegnap volt az ülése. Igen, ott meghívást kaptam erre, tehát 28 percet voltam a bizottság előtt, azért érdemi kérdést sem kaptam ennek kapcsán, tartottam nekik egy prezentációt arról, hogy Budapest Brand az hogy is működik finanszírozási szempontból, mi az, hogy közszolgáltatási szerződés, mi az, hogy piaci bevétel, mi az, hogy európai programokon való részvétel, mi az, hogy eredménytartalék és mi az, hogy non-profit jelleg. Ezeket az alapozók, képzést tartottam meg számukra, hogy értsék, hogy egyébként, amikor ők ezt vizsgálják, akkor mit is vizsgálnak ennek kapcsán. Én nem vagyok, tehát egy, én azt is elmondtam, nekem van azért egy speciális személyes viszonyom ezekkel a magukat vizsgáló bizottságoknak nevező eseti bizottságokkal. Ugye a Városháza ellemadását vizsgáló bizottság, az kifejezetten, Ez el is mondtam a telnök te úrnak, hogy a ha majd lesznek egyszer emlékező tagimot a városházan töltött évekről, akkor az a megtiszteltetés éri, hogy a városház ellemadását vizsgáló bizottság meghívója mellé fogom az övét is berakni. És persze nem teljesen ugyanaz a kettő, de ugyanazt a csesztető és maceráló gondolkodást látom benne, ami előre nem vezet, mert egyébként azt mondtam a bizottságnak, hogy ha már így összegyűltek ilyen szép számban és költik a közpénzt ö, azzal, hogy ott akkor gondolkodjanak már azon, hogy esetleg ne csak a múltat vizsgálják, hanem a mi helyzetelt előállítottak, akkor ebből következően milyen jövőben mutató alternatívák vannak. Meghallgattak, elvázoltam nekik az alternatívákat, hogy mikről érdemes ezen gondolkodniuk és tölteniük a közpénzből fizetett idejüket. Erre azt mondják a kollégáim, hogy nagy nyitottság, amit elmondtam. Nem volt bennük, úgyhogy biztos nagyon hasznos munkát fog végezni. Sok szerencsét kívánok nekik, és bizony benne, hogy hamarosan leteszik a erről vizsgálati jelentést. Én nem vagyok híve ezeknek, és ezt úgy is mondom, hogy tudom, hogy az előző ciklusban a a Városházat, a vezetés alakadó koalíció is indított ilyen vizsgálóbizottságokat bizottságokat, azért ezek nem, nem erre van ez a műfaj kitalálva, és nem jó ennek a hogy valahogy ennek az egésznek. A, ami a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos bíróságítéletet illeti, ott van annak a végrehajtását tekintve pénzvisszafizetéssel kapcsolatban, bármilyen fejlemény vagy semmi? Hát kaptunk egy levelet a kincstártól, és már nagyon megérültem, mert az volt benne, hogy akkor mi a számlaszámunk, ahova utalnának. Igen, Aztán kiderült, hogy csak a perköltséget. akarják elutalni, ami két millió forint, tehát láthatólag a, a, kamat, a kamatukat, az még tartják maguknak valami vissza. Tehát ez ne egy fontos dolog. Magáról a, ez azt jelenti, hogy magának a döntésnek egy részét már magukra vették? Hát a perköltséget ezt visszautalják, igen. Vagy nem visszautalják, de elutalják, igen. De ez, gondol, ez része a döntésnek? Persze, ]nek. persze. Igen. Ez akár azzal is kecsegtethet, hogy nem fontossági sorrendben, de szép lassan? Valószínűleg másik osztályon, vagy másik ügyintézőhez került. Most nyilván naív vagyok, akinek be magam, de hogy lehet egy cinikusnak, hogy biztos másik ügyintézőhez került, úgyhogy majd ő is hamarosan megéri az e mailét hogy Küldjük el a számlaszámot, ahová el tudják küldeni a kamatokat. De ez ezügyben valójában az ön vagy a, a főváros vezetésének a pozíciója az nem más, mint a báróteremben való csörgés? Egy darabig igen, aztán, hogyha nyilván nem teljesítik, akkor kérdeznek vagyunk kártérítési pert indítani ebben. Mert azért a bírósági ítélet e, indoklás rész, ez kimondta, hogy visszavonják. Ezt értem, tehát személyes találkozót kezdeményezni azért felesleges, mert nincs miről? Hát nincs miről, nyilván azért nem vagyok naív, hogy nem arról was, hogy ők nem olvasták el, és nekem engem jó Jobb bízunk írva, abban, hogyha van ilyen osztály a kincstárnak, akkor. akkor akkor ak ak ak ak ak ak lesz másik is. E és a Sztokton kapcsán mi a helyzet és zárom soraimat. Továbbra se tudjuk, hogy a Rákos rendezői elővásárlási joggal a tokton élni kíván -e. nem nálunk kell jelenzni, hanem az MNV-nél. Mi az utolsó információ az volt, hogy ezt továbbra se jelezték. Én most már nem igazán tudom, hogy mire vár ebbe az ügybe az MNV, ugye neki ki kéne mondani, hogy oké, okay, az egyik fél jelezte, a másik meg nem jelzett semmit, tehát ebből az következik, hogy nem él vele, akkor aki ezt anná be. De jön. már nem nagyon lehet néhéz kötni a 30 napot. Hát szerintem se, de hát most... De... Jó, én csak ezt az egészet azért mondom, mert azért... Uh, én nem érzésem van ennek kapcsán. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy ez... Ez nem hiszem, hogy egy ekkora mértékű ügyletben ez ilyen bürokratikusan valaki nem figyel oda a határidőkre a kormányzati igazgatásban. Ebben nagyon rossz érzésem kezd Távol. Nem, ez nem egy, prof egy, egy professzionálisan működő gépezet benyomását keltő valami, és ezek a benyomások, amelyekről ma beszéltünk, és amelyeknek ö, teljesen szerteágazók is valami fontos, és valami nem, azért az fontos, hogy az ember szeresse a munkáját és a családját ahhoz, hogy jó kedve legyen, mert ezek, a, ezek amikről mi beszélünk, azért ezek súlyosan energia és kedfarigcsáló történetek. Nem így nézem ezeket, mert a valóban már az ember nem menne be másnap egy idő után, mert annyira elmenne a kedvetőle de tehát nem, nem viszik el a kedvemet, a, a, de azért nekem az a benyomásom van, hogy ennyire e, unprofessionálisnak nem lehet lenni, csak akkor, hogyha ez egy szándékolt magatartás. Ha meg szándékolt magatartás, akkor még nagyon rossz érzésem kezd támadni ebben az ügyben, és nem tudom, hogy milyen meglepetés. Gyakorlatilag él. az ember azt érzékel, hogy amit ő 30 napnak gondol, az más számára más időegység, és így nem lehet élni. Szerintem ennél, ennél, ennél rosszabb az érzésem, mint hogy itt valaki a 30 napot ne tudná kisztel... egy mondattal tisztelje meg, mi a rossz érzés lényeget? Hogyan lehet az ön érzését szóba önteni? Valami, valami váratlan fog húzni ebben a kormány attól tartok. Nem tudom megmondani, és azt sem tudom, hogy akkor eddig miért nem tették ezt meg, de ilyen nincsen, hogy... A, hogy nem tud, Tehát egyszer már Gulyás Gergelyt abba a helyzetben hozta valaki a kormányzati forgatókönyvírok közül, hogy kiállították, és azt mondták, hogy ő szerint ez a cég nem fog élni az elővásárlással, mert miért élne. Majd azóta nem történik továbbra se semmi. És ez a kettő egyszer nekem nagyon fura. Meg tudom érteni, Azért az kiderült a mai beszélgetésből is, hogy ha nem pontosan ugyanúgy értelmezzük, de ugyanazt a filmet látjuk. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Köszönöm, András. Gyógyulást!